Book 2 46 46 Fi sala de In der Diskothek In der Diskothek Hal hadha al makan ghayr Ist dieser PLATZIER hier frei ist der platz hier frei das darf ich mich zu ihnen setzen darf ich mich zu ihnen setzen ger gern wie finden sie die musik wie finden sie die musik Ein bisschen zu laut Ein bisschen zu laut لكن الفرقه die Band spielt ganz gut Aber die Band spielt ganz gut, spielt ganz gut. Sind sie öfter hier Sind sie öfter hier لا hitul nein das ist das erste mal nein das ist das erste mal la ka ich war noch nie hier ich war noch nie hier du ankus tanzen sie tanzen sie mu später vielleicht später vielleicht ich kann nicht so gut tanzen ich kann nicht so gut tanzen das ist ganz einfach das ist ganz einfach einer auik ich zeige es ihnen ich zeige es ihnen le filme nein lieber ein anderes mal nein lieber ein anderes mal warten sie auf jemand warten sie auf jemand nahm ja meinen freund ja auf meinen freund hun da hinten kommt er ja da hinten kommt er ja